România în direct cu Moise Guran, la Europa FM. Da, trăim vremuri extraordinare, stimați concetățeni. Noroc că nu se învârte sau nenorocul restului lumii că nu se învârte după România și după micii de la Odor Heiu Secuiesc. Acum probabil că cei mai mulți dintre dumneavoastră Trebuie să fie auzit cumva că a fost pe toate televizoarele și a țipat internetul zile în șir despre întâmplarea întâmplătoare cu un cetățean care s-a dus la un hipermarket de la Odorheiu Secuiesc și a încercat să se înțeleagă cu o vânzătoare de acolo care aparent nu știa limba română. OPC-ul... ANPC-ul, cum se numește, a confirmat ulterior faptul că, într-adevăr, femeia nu știa limba română. Și de acolo încolo o întreagă discuție despre noi nu mai putem primi mici în țara noastră? Păi noi suntem cei care, nu, facem educație copiilor din țara noastră, indiferent că ei sunt români și maghiari. Da, de 20. 5-27 de ani, în România reușim să facem, uite, cu comunitatea, nu atât cu comunitatea maghiară, să știți, mai ales cu comunitatea din de secui, din Covasna, Harghita, parțial din Mureș, reușim să facem o enclavizare la presiunea UDMR-ului, care pare un interes foarte direct acolo, ca oamenii ăia să nu știe limba română, să primească doar presă de limba maghiară, să afle ce se întâmplă în restul lumii în limba maghiară, să învețe la școală limba maghiară, limba română, fiind și ea predată ca orice materie din țara asta, limba română, iar copiii ajung în final să o urască pentru că dau bacul din ea. Dau bacul la limba română, dar copiii de maghiari vorbesc, dar ei nu o știu la fel cum știm toți chimia, fizica, istoria, geografia și nu prea le știm, să știți. Și uite, după aia ne trezim dintr-o dată când ne înțelegem unii cu alții în țara noastră. Dezbaterea de astăzi aș vrea eu să ocolească mult întâmplarea din, de la Cauflandu din Odorheu secuiesc. De ce? Din diferite motive. Ce a fost acolo Nu a fost în regulă, a fost o provocare. E ușor când vrei să devii popular, să ațâți lucrurile, să distragi atenția de la anumite probleme spre alte probleme, să găsești un maghiar care nu știe limba română și mai departe să zici, uite, domnule, cum am ajuns în țara noastră. Nu despre asta vreau să vorbim azi. Astăzi aș vrea să vă întreb care este modalitatea prin care statul român, sistemele publice, de educație, politice, habar n-am, nu găsiți soluțiile la această emisiune, ar trebui, ar putea să-i convingă pe maghiari să învețe limba română. Cât să ne înțelegem între noi. Dacă unii dintre noi s-ar putea să nu fie chiar politicoși, acum, da, fiecare, fiecare se descurcă în viață cum poate el mai bine. Haideți să deschidem liniile telefonice, 0372069599, este numărul de telefon la care vă invit să sunați. Atenție, dezbaterea este despre soluții. Bună ziua, Marius! Azi, vă ascultăm. Uh, scurt ca ai zis că nu vrei să dezbatem despre ce s-a întâmplat la Odorheis, dar pot să spun că aproximativ acela lucru mi s-a întâmplat și mie anul trecut că m-am întors de la mare. Și am venit pe uituz și ne-am auzit să mâncăm ceva. Haideți să ne întoarcem la dezbaterea de azi. Păi, dezbaterea e un pic complicată, pentru că e mult de spus. Păi nu, eu vă întreb în primul rând, așa, Marius, pe dumneavoastră vă interesează, ca maghiarii din România sau secuii din România, știți, încerc cumva să nu jignesc pe nimeni. Mă gândesc că pentru anumiți oameni e jignitor să spui, nu știu, limba română. Și A, de mă mult, că eu s -arbelean. Okay. Adică noi avem altele care, cum și ei, au în sânge anumite lucruri Și noi avem un sânge anumite lucruri adică, astea Dolem, Vă interesează de... ca vecinii noștri, prietenii noștri, naționalii noștri maghiari să știe și ei Concetățenii noștri maghiari să știe și ei limba română? Sau nu vă interesează această problemă? Bă, mă interesează foarte mult pentru că, în primul rând, sunt în România Deci o dezbatere veche, ăștia, zic e foarte amplă și ca să discuți Păi și credeți că puteți să, puteți să, putem să-i forțăm cumva să învețe limba română. Exact asta vreau să spun, că să nu merge decât forțați, exact cum am fost și pe vremea lui Ceaușescu. Cu pentru ce că noi sunt foarte închistați și din potrivă sunt atât de uniți și dacă ați urmărit, am și cunoștințe care au venit din partea aia din ungurime... Păi și cum vreți să să-i să forțăm, iertați-mă, cum vreți să-i forțăm? Eventual prin lege. Și eventual să nu li se mai... Da, e greu, pentru că... Dom'le, deci să, să se dea o lege prin... să învețe toți maghiari din România limba română, da? Păi există. Și dacă nu... Da, problema e și... și dacă... ei și-au obținut niște drepturi în anii ăștia de la parlamentarii noștri, care... Acum trebuie să ne întoarcem undeva cu mulți ani în urmă ca să reluăm de unde a rămas. Pentru că ei le-au dat atâtea... Uh... Da, am enunțat eu aceste probleme Interesul de de a enclaviza Comunitatea maghiară din România Le-am enunțat la început ca să nu ne agățăm de ele Întrebarea mea pentru noastră e cum îi forțăm Îi băgăm în pușcărie, dacă nu știu, limba română Cum procedăm, doamne? Nu, nu doamne sărește da, Dar ar trebui să îi stopăm Dar... E greu, deci trebuie în primul rând să nu-i mai las, de exemplu, în uh, instituțiile publice să se vorbească limba lor. Nu vorbim română, fiindcă suntem în România. Deci trebuie făcute anumite chestii sau uh, duși, cum au fost și pe vremuri, duși români care vor, vor să muncească undeva. Ok, îi luăm și îi ducem acolo și atunci ei din română e, în instituții unde te lovești oricum că trebuie o adevărință, sunt obligați să învețe română, pentru că altfel nu se înțelege ăla. În spitalele de acolo, la fel, medicii dacă români. ar fi români, Majoritatea la fel, când te duci la medic și vorbești în limba lor... Deci dumneavoastră că... spuneți că în, în anumite zone în care uh, populația majoritară este maghiară, ar trebui să ducem medici români care eventual nu știu româna, maghiara, funcționari uh, români care eventual nu știu maghiara, asta ziceți? Ceva de genul. Am și dacă-ți moare, pădor, doamne un maghiar că nu aș știut să-i e... spună medicului ce doare, altfel decât în limba maghiară? și nu s-au înțeles. Ce facem într-o astfel de situație? E obligat să învețe română. Pentru că de suntem în România. Deci să moară. Discuția, dacă, nu românia, deci dacă nu știe română, să moară. Că dacă medicul vorbește nu, doar românește nu, și maghiarul doar maghiară... dat, Pentru că e, asta îți face tapizat. Nu chiar așa. Adică poți să, să fie cineva care traduce. Dar să putem începe să eliminăm treburile astea. Nu poți așa dintr-o dată să tăiem ca un, un, într-un pom. L-am tăiat și s Nu. Dar pre-gândiți pe ceva de genul. Marius, care cred că dumneavoastră vreți să... să. Ok, bine. Vă las să vă mai gândiți la ceva de genul. Vă mulțumesc pentru telefon. Deci, Marius, e de părere că ar trebui să-i obligăm cumva. Dumneavoastră, ce spuneți, Mihai? Bună ziua! Uh, bună, -mi -ai. Uh, Mihai, sunt. Bună, mai Sem. pare bine că am reușit să intru în direct. De fapt, sunt a doua oară în direct la voi când ați încheiat. Nu știu cât am mai sunat. Trebuie să-ți spun. Uh... Un lucru, da, eu sunt maghiar, mă numesc Cocoași Mihai, am 45 de ani. Mă, aș credeam că Mihai e nume românesc. Da, hai, fie, hai. Da, nu, e drag. ok, nu nicio problemă, de altfel <laughs> e cu atât mai bine pentru voi. Uh, trebuie să spun că de 18 ani lucrez, de fapt din 93 lucrez la radio, dar de 18 ani lucrez la un post de radio în limba maghiară, în fiecare dimineață am emisiune matinală m-ajută și pe mine m-a ajutat foarte mult că vorbesc limba română, pentru că la Uniclus am început unde? Numai în limba română am lucrat și la televiziune am fost locat tot în limba română și eu tare aș dori că am un copil de 8 ani care se numește Marc și tare aș dori că și el să vorbească pentru că pe mine personal m-a ajutat foarte mult faptul că am învățat limba română. Pentru că am 45 de ani și cu asta am început ca să mă înțeleagă ascultătorii băștri, am prins și perioada aceea pe vremea odiosului când da, Aveam prieteni cu care colegi, prieteni pe aceeași străduță, ne jucam și probabil asta ne-a ajutat foarte mult. Trebuie să spun că copilul meu acum, peste o săptămână, o să înceapă clasa a doua. Mă întâlnesc zilnic cu această problemă, nu pot, sau îmi vine foarte, foarte greu, mult mai greu ca să-l înveți limba română decât engleză. Noi eu câțiva ani am studiat afară, în Brazilia și în Anglia și mă rog, și pentru mine este important ca să vorbească și fiul meu câteva limbi. Eu vorbesc patru, fiindcă care și român și maghiară. Mihai, de ce ai ales să-l dați la o școală cu predare în limba maghiară? Uh, să știi că eu, eu l-am dat uh, la o școală de uh, limba maghiară, pentru că limba maghiară, dacă el nu o să învețe să scrie, să citească, atunci uh, am persoane pe care le cunosc, care... Din clasa întâi au dat copilul la limba română exact din această cauză. Ea să învețe mai română, o mai întâi română pentru că maghiară tot o să învețe și acasă. Așa. Să știți că nici până acum nu știe să citească corect, nu știe să vorbească corect, eu spun că o să învețe. Pentru că dacă eu acasă... de am o precizare importantă. Părinții mei, mama și tata, abia vorbesc limba română. Deci abia vorbesc limba română, uh, sunt peste 70 de ani, nu intru un detalii de ce... Uh, comparativ cu ei, eu spun că am reușit și eu suntem convins că dacă eu am reușit și pot să verific copilul în momentul când el învață, pentru că îți dai seama dacă părinții mei nu vorbeau, eu nu un o posibilitate să mă corecteze uh, sau să mă învețe anumite lucruri cum N se vorbește. E o anumită machiază, dramă, vă limitează din toate punctele de vedere, inclusiv profesional. Sau mai ales a, profesional. Eu foarte bine, am verișor, sure, trebuie să spun, nu odor am la 18 km de Târgu Mureș. Bun, haideți haide să venim tot, la soluții, Mihai. Deci, eu am plecat de la această premisă pe care probabil că mulți români nu o cred, și anume că ungurii nu că nu vor, ci că nu știu să vorbească în limba română. Eu am plecat de la această premisă, că mulți maghiari nu știu limba română. Lasă confirmați această ipoteză și mai departe vă întreb, care-i soluția? Ce ar trebui să facem? Toți? Comunitățile? Statul român? Cineva? Cine? Ce? În momentul când... Uh... Clasa întâi, copilul meu bine acasă și trebuie să spun anumite fraze și el habar n -are. Deci este obligat, bine acasă, îl învață pe de rost și îl întreb, mă, tu știi ce înseamnă asta? Să uită la mine, nu știe nimic și eu tot timpul spuneam că, mă, ceva nu e corect, ceva nu mi se pare normal. Deci omul, copilul bine învață deja o poezioară, că deja trebuie să învețe o poezioară, ori habar n despre ce vorbește. Eu încerc să, să mă duc undeva, să iau înghețată și să zic, te rog frumos să te duci să-i zici mulțumesc, să să stăci înghețată. Vorbesc foarte serios, eu așa cred, pentru că pe mine m-a ajutat și eu tare m-aș bucura ca și el să profite de asta, dar nu, nu văd soluția. adică sincer, nu pot să-mi dau seama. Eu, care, care vorbesc, nu pot să-mi dau seama cum pot să fac încât să nu urească limba română? Îmi pare rău să spun asta, dar în momentul când încep, haide te rog să începem să vorbim români și deja nu vrea, și nu, și nu din răutate, îți dai seama, un copil de, acum are o să aibă 8 ani, nu, nu are răutate de, am, la urmă, mai un singur vecin aici, unde peste... Nu are răutate interednică, asta încercat să nu spuneți de fapt, da, ok. Bine, Mihai, da, înțeleg, înțeleg să... că... Dacă se poate, da. încă o frază și cu asta chiar am terminat. Să știți că pentru noi, sincer, pentru mine personal și pentru pe toți prietenii mei, uh, ce s-a întâmplat la Odor Heid m-a afectat foarte mult. Și îmi pare foarte rău că în 2017, din cauza unui filmări, regizate, pentru că acea persoană care a făcut În momentul în care dumneavoastră veți aduce... Ascultați-mă puțin, încerc să evit să transform... Bineînțeles. Deci dumneavoastră veți provoca o reacție. În momentul în care o să spuneți că ăla a făcut nu știu ce cu filmarea respectivă, vor suna alții și vor dori să vă contrazică. Iar eu încerc să avem aici o dezbatere care să ne ducă undeva, să găsim niște soluții. Încerc că dumneavoastră nu le aveți. Vă mulțumesc totuși că ați expus din interiorul problemei ceea ce, într-adevăr, pare fi o dramă. Encavizarea în sine, să știți, este o dramă. 0372 Constantin, bună ziua! Bună ziua, domnul Guran, bună ziua ascultătorilor dumneavoastră. Eu sunt din Timișoara, nu vreau să intru în detalii și eu am avut pe evenimente, dar a spus că trebuie să venim cu soluții. Vreau de la început să spun că nașa mea este e un guraică, să spun pe românește. Din punctul meu de vedere și jobul la care sunt acum, mă obligă să trec o dată cam la o lună și jumătate prin secuie cum se zice. Eu vreau să spun că cred că peste 60% ei știu românește, dar nu știu de ce nu se vrea să se vorbească. Și eu aș propune așa. De ce, de exemplu, parlamentarii... Vedeți noștri că e un o... procent care scade. Nu vă contrazic, e procentul dat de, de noastră, dar în mod cert el este în scădere. Numărul maghiarilor care nu știu română, pe măsură ce educația în România se prăbușește, am mai explicat, numărul maghiarilor care nu știu română crește. Să înțelegem trebuie. acest aspect, da? Da, eu aș spune așa, de exemplu, în momentul când se angajează în instituții de, instituții de stat, în rețele de magazine care sunt la nivel național, ar trebui să se specifice la angajare, sau eu știu, în, în anunțul respectiv, domne, să se știe limba... Română. Și asta ar rezolva da. problema, ziceți dumneavoastră. Eu așa cred că măcar ar rezolva Știți, ce, știți ce propuneți dumneavoastră să facem noi cu maghiarii, care nu știu limba română, cam ce s-a întâmplat în cam ce s-a întâmplat cu evrei, domnule, la începutul secolului trecut. Ei au fost excluși, de fapt, nu chiar mai, de, chiar mai devreme de atunci. Au fost excluși de la funcții publice în special, de la tot ce înseamnă relația cu statul român și după aia s-au trezit românii că uh, comuni comunitățile de evrei aveau reprezentanți importanți în uh, profesiile liberale, medici, avocați, jurnaliști și așa mai departe, și banchieri. Și au zis, voi, dar ce s-a întâmplat în România? Băi, ne conducă evrei. Asta vreți noastră? Mi se pare că se foarte mult propunerea noastră cu acel tip de soluție. Bun, dar atunci, de exemplu, nici eu nu, nu înțeleg cum. De... Vă dau un singur exemplu scurt. Merg la o primărie după Târgumure să-mi plătesc o amendă de circulație. Începând de la programul de lucru, tot era în Ungurește. Uh -huh. Și ce vină eu? Trebuie să învăț Ungurește în țara mea. De asta zic. Nu știu, asta este părerea mea. Ați încercat să vă că... înțelegeți și n-ați reușit. Deci nu a reușit. Cu toate că am prieteni unguri în ora de -a Timișoara, v-am spus. Mă înțeleg, nu știu, cred că acolo probabil e altceva. Da, este altceva. altceva. Într-adevăr, în marile orașe ale României, comunitățile de maghiari și comunitățile de uh, români nu au această problemă de comunicare. Uh, enclavizarea a, uh, secuimii, v-am spus din ce motiv, este evident. Iar anul trecut, când am fost la Cluj și am văzut ce afiș a pus UDMR-ul pe acolo, am spus pe acest post de radio că mi se pare că acest partid UDMR a călcat grav în afara legii și că ar putea fi interzis. Da, mă rog, în fine. Ei au acest interes, să-i țină pe oamenii aia prizonieri. Întrebarea este, noi românii sau maghiarii din România, facem jocul UDMR-ului sau sacrificând o parte a populației? importantă atenție! Sunt trei județe acolo: Covasna, Harghita și Mureș, în special. Mureș mai puțin, pentru că este Mureș mai puțin, pentru că este ceva mai urbanizat decât Covasna și Harghita. 0372069599 vă întreb astăzi cum îi convingem pe maghiari din România sau cum îi ajutăm să învețe limba română. Cristian, bună ziua. Bună ziua, moșește. Totul depinde ce vrei să faci. Pot să dau două exemple. Eu trăiesc într-un oraș cu etnici maghiari, deci în Ardeal, și am avut posibilitatea să lucrez în Ungaria. Mama mea știe ungurește foarte bine, bunica la fel. Eu n-am învățat. Așa a fost vremurile. N-au vrut să vorbească cu mine ungurește. Apropo, știți că l-am văzut, mi-am amintit de chestia asta, știam că și eu am prieteni maghiari, dar am văzut că a scris o pe Facebook. Știți că secuii care merg în uh, Ungaria trăiesc cu adevărată dramă. Ea de acolo râd de, um, de limba da. maghiară pe care eu da. o vorbesc. Da. da. Așa. Eu am fost am fost în Ungaria, în peste am lucrat șase luni de zile. Mi-a fost destul de greu să comunic cu ei. Am, am reușit, până la urmă este o capitală, totuși mai vorbesc cu gurește și așa mai departe. Uh, am o fetiță de un an și trei luni. Uh, pe mama mea i-am zis, vreau să știe magheară, vreau să învețe magheară, pentru că trăim la granita cu, cu Ungaria și nu se știe niciodată. când Dacă vrei să mergi în Europa, treci prin Ungaria te oprești la, la, la o benzinărie să alimentezi. Să știți că eu m-am înțeles va... bine cu toată lumea în Ungaria, vorbind da, în engleză. Da, Dar este foarte bine să știi în o limbă. Mai ales dacă trăim în, în, într-un oraș unde sunt etnici maghiari, este foarte bine să mai cunoști în o limbă. Okay. Altă întâmplare pe care am, am, am auzit-o, un prieten foarte bun, etnic maghiar, L-am întrebat de ce nu a făcut școala în maghiară, pentru că amândoi părinții sunt edici maghiari și mi-a răspuns un răspuns foarte interesant. Tatăl meu a spus că altcumva o să mă descurc în România, dacă voi face școală, în românește. Este evident acest lucru, este da. foarte evident, dar vedeți problema expusă de uh, Mihai, cel care, al doilea interlocutor la această emisiune, care a explicat riscul unui maghiar care își dă copilul la o școală românească, este să nu înțeleagă nimic, cel puțin în primii ani. Să, pentru că pleacă din familie, da, da, ai, înțelegeți? Da, aici, aici depinde de familia în care, în care crește. Dacă familia vrea să învețe ambele limbi. Va învăța ambele limbi, pentru că unul dintre părinți va vorbi românește, unul dintre părinți va vorbi ungurește, sau invers, sau vor, vor vorbi românește, sau va fi dat la grădiniță în românește. Nu zice nimeni să nu învețe maghiară, sunt etnici maghiari, trebuie să-și păstreze tradiția. Care este soluția, Cristian? Totul ține de educație. Da? Dacă, dacă cei din, din secuime vor să-și să depășească condiția, da? deci să nu fie chiar așa de închiși la minte, în sensul că, ok, învățăm, numai, numai ungurește pentru că noi suntem etnici maghiari. Învățăm și românește pentru că trăim într-o țară românească, trăim într-o țară europeană până la urmă. Nu trebuie să ne gândim, dacă eu mă mut de aici, în Portugalia sau în Franța, da, eu sunt, cum ar veni, etnic român, da, să, nu învăț limba, să, să nu învăț limba lor, să trăiesc într-o comunitate românească, în Spania, de exemplu, că acolo sunt, sunt mulți români, să trăiesc într-o comunitate românească, să lucrez la un român, dar să trăiesc în Spania și să nu învăț spaniola, mi se pare, nu știu... Uh, ca să pot să mă descurc într-o țară în care predomina... Deci soluția pe asta. care dumneavoastră o propuneți este ca maghiarii să-și învețe copiii limba română. Nu există altă soluție. Noi ceilalți păi nu avem nicio responsabilitate față de ei. Asta păi spuneți. Am, ar trebui să-i facem să realizeze pe, în România. Cum? Ar Întrebarea e cum îi facem? Nu, nu pot să-i forțez până la urmă. Nu pot să le impui o lege sau așa mai departe. Trebuie să vină de la ei să realizeze chestia asta. Nu, nu văd cum, a, cum am putea noi ca, ca și guvern, ca și Românie să să-i constrângem pe etnicii maghiari să învețe română. Vă mulțumesc. Dacă ei nu vor să învețe română, nu, nu vor învăța română. Vă mulțumesc pentru opinii, Cristian. 0372069599 Alex, bună ziua. Uh, salut Moise! Uh, cam de aceeași părere și eu cu, cu colegul care. Încă n-am auzit a -a. o soluție coerentă. Încă n-am auzit o soluție uh, Din păcate, coerentă. nici nu cred că o să auzi. Din, din păcate, spun, nici nu cred că o să auzi astăzi la emisiunea de astăzi. Uh, nu i pot, dacă dacă ori forțăm, prin da? etici, clare. Uh, ori, uh, ori trebuie să vină de la ei. Deci dacă ei nu vor uh, al doilea interlocutor care e da el el da. a vrut să să, să învețe de uh, și părinții lui. Și a expus foarte probleme. clar și a expus foarte clar problemele care așa cum sunt ele văzute de, din interiorul comunității de un etnic maghiar. Da, uh, eu vorbesc uh, eu sunt din Cluj, uh, am pe stradă la mine prieteni din copilărie de deci, uh, de etnie maghiar. Uh. În principiu două fete, care s au maritat acum și s au muritat cu doi băieți de e maghiară. Fata lor este dată la școală de uh, școală de maghiară, sunt în clasa, până în clasa 4 a am în două fetele cuplurilor respective, nu știu nici o babă de, uh, de românește Deci zic, ce, ce faci, cum te cheamă, nu știe să-ți spună uh, nici cum te cheamă, nici câte în are în limba română. Vă dați la seama la că, clasa, asta, asta, că asta perpetuează în, înclavizarea? Pentru în, că. În, uh, exact. Exact, deci dacă ei nu vor și că trăim, adică spun acum, spun de, spun de orașe care ies din sfera care e spus-o la început, vorbesc de Cluj, vorbesc de Cluj care... Uh, e un oraș în afara săre respectivă. Și dacă care e un oraș vor... cosmopolit, și mă da. rog, foarte deschis la nou și așa mai departe. Mă surprinde exact. de ceea ce spuneți chiar. Dar eu pun, pun problema în alt fel. Vă dați seama că ce se întâmplă, domnule, dacă un băiat sau o fată român, româncă, se îndrăgostește de un, o fată maghiară, să zicem, da? Uh, și ei nu știu nu să comunice, dacă... să vă dați seama unde ducem, cât de departe ducem această problemă. Ducem departe problema, dar nu știu că o să ajungem acolo unde există. Ei ies în grupurile lor, care se vorbește limba lor, foarte greu Pentru este, că pe de măsură de... ce stăm cu mâinile în sân și ne uităm urât la ei și îi înjurăm că nu ne dau mici în limba română, problema se adâncește. Hai, acum... Cum ai zis cu mici, eu fost forțată treaba. Eu cu nu, zonă... Da, doamne, lăsați-o pe asta cu micii. Îmi cer scuze că am făcut numai... nu Noi nu mai... nu problemă, dar oricum, oriunde te duce, te pot înțelege. Cum catalanii merg în altă parte din Spania și te pot înțelege, așa ne putem înțelege și noi cu ei. Dar nu, nu e vorba Nu cred că vreți să ajungem la, la realitățile care sunt în Catalonia. Să știți că și aia... Adică, eu, există mari probleme de comunicare între Cataloni și spanioli. La, acum, când a fost atacul de pe uh, Rambla, uh, mi-amintesc că dăduse pe Twitter autoritățile, poliția din Barcelona, anunțase, făcuse anunțul pe Twitter în limba catalană. Pentru că, iar imediat după aceea, spaniolii comentau, se enervau. De ce în limba catalană? Pentru că ea- se adresau în primul rând lor să înțeleagă oamenii de acolo, să fugă, să se dea la o parte, în fine. Inclusiv în astfel de situații care ar trebui să unească oamenii, se găseau motive, v-am spus, motive de ură se găsesc la tot pasul. Cum găsim soluții să ne înțelegem între noi, inclusiv la nivelul, nu știu, de vânzător și client Asta, uite, se pare că e dificil. 0372069599. Bună ziua, Arpad! Bună ziua! Vă ascultăm. Uite ce bine vorbiți da. în limba română. Eu <laughs> nu <Până -i. laughs> <Iono> pot, Ivano. <laughs> Arpad? Chiar din ori eu Așa. Uh, aș vrea să întreb pe interlocutorul din fața mea câte limbi, limbi vorbește în afară de română? Ce treabă aveți dumneavoastră cu el? Vă să vorbiți, înțeleg două, limbi cel puțin, nu, maghiară și română. Și în engleză, și. Mai, nu mai eu, mulți copii din uh, orașul nostru vorbesc și engleza. Așa. Așa o întrebare. De ce vreți să ne asimilați? Nu vrem să vă asilăm. Vrem să ne înțelegem. Dar de ce vreți să da. vă enclavizați? Nu, nu vrem. Noi vrem să trăim în liniște și în pace. Uh -huh. Înțelegeți? Dar fără români? Nu trebuie, nu uh, Împreună Sau unul lângă altul, așa îmi place Atunci e normal să, să ne înțelegem cum unii cum Cu alții special. ar pat. E normal să ne A. înțelegem unii pe alții Așa ar trebui, da Și, Dar, Ce propuneți, să ne înțelegem în limba engleză fac. Sau ce propuneți noastră fiecare că să Dacă vrea să, să, să Cum să spun Să Să da. Poate să învețe. Vedeți, dacă vrea, vedeți să, că de greu comunicăm da. la această emisiune și nu puteți să spuneți că eu nu sunt binevăitor. Uitați-vă cât de greu comunicăm. Da, dar știți, eu acum am intervenit și... Nu, sunt puțin emoționat. emoționat. Da, dar eu înțeleg. Care este mână, soluția? Da? Deci Soluția este să-și vadă fiecare de treaba lui și da. să ne tolerăm unii pe alții așa cum suntem. De fapt. Așa cum suntem, da. Să, să trăim în pace unul îndrocenat. Știți care de e problema, Arpad? Problema este că dacă nu reușim să comunicăm între noi, uh, vedeți, aceste două comunități, română și maghiară, încă au destul de proaspete, niște răni grave, pe care poate nu, poate unii le învață într-un fel la istorie, alții le învață altfel la istorie, care au venit tocmai din lipsa de comunicare. N-au trecut suficient de mulți ani în care ne-am omorât între noi, Arpad, asta încerc să spun, și nu vrem ca în viitor noi sau copiii noștri să-și dea în cap din nou, din diferite motive sau în principal, pentru că nu reușesc să comunice între ei. Asta este adevărata problemă, ARPAD. Hai să facem eforturi, hai să găsim soluții. Asta vă propun la această emisiune de dezbatere națională. nu spuneți lăsați-ne în pace, că noi suntem unguri și vrem să ne lăsați în pace. 0372069599, bună ziua Renata! Bună ziua! Uh, o să încerc să, fiu uh, să vorbesc cât mai scurt. Soluții concrete și realizabile Numai sunt... Numai puțin, Renata, aș vrea să fac un apel și la români să sune la această emisiune. Deci, la asta sunteți din maghiar de asemenea, înțeleg. Uh, nu, nu, al trăiesc Adică sunt căsătorită cu un maghiar Și m-am născut în să Secuiesc okay. Mama mea este româncă Așa. Tatăl meu este Pe jumătate german, pe jumătate italian Câte limbi Zici, vorbiți noastră? Uh, de ce, Renata? Vorbesc cinci limbi Bun. Și acasă de cu soțul noastră în ce limbă vorbiți? Limba maghiară, limba de, maghiară. Okay. Dar, uh, Iată ce ne fac maghiarii Cine, eu mei... vorbește Așa. Foarte bine românește Nu are nicio problemă și copiii dumneavoastră aveți copii? Am un băiat care vorbește foarte bine asta, vă spuneam, limba română. Este tot timpul pe drumul prin România și cred că asta este în avantajul lui. Adică... Dar l-ați educat în limba maghiară? care e limba lui maternă? Limba maghiară? Am vorbit în familie limba maghiară tot timpul, dar i-am asigurat... Să învețe românește Și când s-a dus la școală, la, la ce școală l a dus? La școală în Magheară s-a dus okay. Asta, Pentru că familia soțului meu dorea Să nu se piardă tradiția și Limba și ce zicea Mihai în, uh -huh. în, în Bine Hai spuneți, dumneavoastră, care e soluția, Renata? A, da, eu predau la nivel de conversație limba română, și uh, unor maghiat din satele, din împrejurimea Miercurea Ciucului și chiar din oraș. La școală? Adică? Și reușesc că este fundația Centrului Educațional Fost Cioroș Momentan Spectrum, se numește. Așa. Și reușesc să le explic cât de important este atunci când te ceri cu cineva și nu te poți apăra, nu poți să dai un răspuns. Uh, sau trebuie să ridici telefonul la locul de muncă și sună cineva din București și tu nu poți să zici nimic. Deci, astea sunt uh, argumente care. Deci, sunt maghiari da. care vin la Fundația Fost uh, Soros da, da, ca să da. învețe limba română? Da. am înțeles da, bine. Da, sunt, da, sunt și. Uh, mă plec în fața lor și întotdeauna le spun că le respect uh, decizia și ce mult înseamnă și o să însemne pentru ei, dar de fapt ei își dau seama de asta de aia vin acolo, ca n-ar veni. Deja sunt oameni adulți care au loc de muncă, deci adulți vin, nu copii, Asa. și se întâlnesc cu problema asta, se bat de, cu capul de problema asta, că trebuie să vorbească la telefon cu Bucureștiu, cu Timișoara, cu ce știu în... Uh, deci soluția, soluția care reiese din ceea ce povestiți noastră e că ar trebui să le dăm maghiarilor locuri de muncă. Eu așa am da, înțeles nu, ce nu, nu, nu, nu. Păi dacă au nevoie... Să ne alte argumente decât să nu zicem suntem în România, deci nu fraza asta se zice. Să, că să nu le place. Un sinonim, da, dar să știți că da, e adevăr, suntem în România. Sinonim, adică... Da, dar trebuie găsit o sinonimă care să le placă, să audă, adică asta pare așa de forțat și așa de șablon că nu, nu o să convingă pe nimeni niciodată. Adică nu... Da, este nu un argument... Da, zici că, zici că România este Roma. Și Roma da. a venit peste păi nu Și a zis, voia mama, dracu, aici este Roma Acum, da. ia, vorbiți da. voi da. limba latină Cam așa. Bun, okay, Cam așa. Deci... Și pentru asta, manualele de limba română din școală Sunt oribile, nu știu dacă ați văzut Deci un manual de limba engleză arată extraordinar de fain Cu poze, cu CD-uri, cu exerciții de Interesante și activante și astea de română sunt oribile. Eu când am ajuns la subiectii, la, la, subiectii și românii între a șaptea sau nu știu, cu viu meu, îmi dădeam cu capul de pereți. Adică sunt... De Bine, ce? Rabile, uh, cum să obiesc fiind polonez în Să înțeleagă toată lumea Să obiesc era polonez numai chiar Da, okay. da nu, n-am nimic cu polonezi Și nici cu niciun fel de nație Dar nu sunt făcute ca să fie apetisante Adică să învețe copilul ăla limba Și din prima Îi fac să învețe niște lucruri Care Nu, nu le dau chef Să învețe limba nu? Asta, asta e adevărul Deci o problemă la nivel de educație Vă mulțumesc Renata România în direct La Europa FM Te ascultăm Grea discuția de azi Încă mai aștept soluții de la dumneavoastră 037 Ce ar trebui să facem Pentru a-i convinge pe concetățenii noștri maghiari Să vorbească limba română Ce spuneți Eni, Bună ziua Bună ziua, domnul Moiseguran De la Baia Mare vă deranjez Așa Sunt un guraică Cum a spus Un concorbitor nostru Uh, vreau să vă spun că la noi în Baia Mare nu este asemenea problemă legată de etnie. Noi ne băcăm foarte bine cu românii. Păi dacă vorbiți problemă. unii Astfel cu alții, cu imen, iată, vă, vă înțelegeți și cu mine și, și eu nu știu de decât Ionopo Chivanu când da. <gânghi> mai iargă. <gânghi> Uite ui ce bine chivana. ne înțelegem. <gânghi> Bun, deci da, întrebarea de este... Bun, uh, apropo de soluții, deci, eu prins și perioada comunistă, am făcut 8 clase în limba maghiară, grădinisă o clase în limba maghiară, din liceu am trecut la limba română. De ce? Am, am desplucat una foarte bine, pentru că așa am vrut. Am zis că totuși încet mai repede să trec la limba română, deși în general să știți că istoria și geografia am făcut-o în limba română, chiar dacă eram la secția maghiară. În familie, la mine s-a vorbit limba maghiară, se vorbește în continuare limba maghiară, dar n-am alte probleme cu niciun, nici din vecin, nici din prieteni, nici dintre colegi. Se vorbea tot timpul în român. Da, la asta Acum, duce comunicarea, mai... Eni. Deci, încă o dată, să înțelegem cauza și efectul. Uh, cauza, faptul că dumneavoastră comunicați români cu unguri la Baia Mare, duce la efectul, nu avem probleme unii cu alții. Înțelegeți? Asta încercăm, de aceea căutăm acum o soluție de a face la fel și în Covazna. Mie, mie îmi place a, foarte a, mult a, în Covazna acum mi-e mi cam frică de urși. că da. am înțeles că sunt <laughs> foarte mulți sau în Harghita sunt mulți urși da, e, este o zonă superbă Da, ca, ca și turist este superbă dar toată chestia până la urmă trebuie că pornește de la educația de acasă asta vreau să vă spun până la urmă păi și dacă a, acum avem niște dacă acum avem niște părinți care greu mai vorbesc da. românește exact cum povestea mai devreme Mihai da, cum facem da. noi dacă nici părinții nu știu limba română cum facem noi ia, spuneți ar trebui poate eventual din grădiniță începând să se introducă copiii de mici, că copilul mic învață cel mai repede o limbă, să știe foarte bine, nu la 8-9 ani, de la 2-3 ani încolo, să știe să înceapă să vorbească eventual două, luni, două limbi concomitent. Și atunci probabil că se va rezolva cu timpul. Bine, o să dureze câțiva ani, o să treacă două, trei generații. Dar dacă părintele nu vrea are răutatea asta în el, că nu vrea ca copilului să învețe o altă limbă, asta este destul de, de urâtă problemă. Deci dacă părintele... Deci, încă o dată, Eni, noastră sigur sunteți uh, unguroică? Da, sigur sunt un Și noastră uh, spuneți că dacă părintele... Moaică, jumătate unguroică. Okay. Și sunt căsătorită cu soțul de 30 de ani, care este și el dintr o căsătorie mixtă, Noi acasă, noi. Eu cu soțul vorbim între noi acasă românește. Okay. Fica mea a terminat și, inclusiv și facultatea în limba maghiară. Dar când este acasă și când vorbim, cu ea vorbim numai maghiară. Este foarte, foarte interesant. interesant. Asta, asta vă, îmbogățește, vă îmbogățește spiritual, de fapt, pe dumneavoastră, ca, familia, ca familie. Vă mulțumesc foarte mult că ne-a sunat Eni, doar fie și doar, deși ați dat o soluție, iată, asta cu introducerea limbii române de la grădiniță. Dar, dincolo de asta, uite, ne-ați arătat că există și că se poate. Așa ceva se poate. Ce spuneți, Florin? Bună ziua! Servus, Moise, din Brașov, sunt Florin. Da, asta chiar părezi român, după nume. Da, da, bine, sunt uite, de aici. Așa. Sunt căsătorit din Dragos, în Brașov. Prietena mea este, de mie, mai iară, am cum care nu știu românește, dar mă înțeleg oricum cu ei. Cum vă înțelegeți? Simplu, cum putem. Jumătate maghiară ne mai traduce aduce ne mai astea. E tot ok. Deci chiar veselie. Așa. În primul rând. Sunt dumneavoastră de Mă rog, nu sunteți chiar ardelean, jet bejet. Dar dumneavoastră ardelenii, puneți acolo o pălincă pe masă și tăceți în jurul ei și beți pălinca și ziceți că v-ați înțeles. Nu ne că mă sferez, nu ne că mă sferez că pentru mine. Eu acum chiar sunt în odorhei pentru că am zona de vânzări cu și Harita. Da. Nu știu maghiară. Și totuși fac performantă. Toți colegii mei de la servici au fugit de zona asta. Dacă nu mâncați mici, iar m-am putut eu abține uh, de data asta. Mănânc, dar la un greta, la un greta. Nu, chiar am fost acolo și am mâncat în cauclant. Ce, ce încercați, același același încercați să spuneți? Probleme. Că lumea, că dumneavoastră care nu știți maghiară, vă descurcați în covasa... Nu încerc să spun, încerc să spun că trebuie voință. Din de partea la tăpică, De la o pincă până sus. De mereu, nici de ul nici PSD-ul, nici un partid, nici oamenii de rând. Nu. Fac ceva de genul, băi, e o sărbătoare a unei enii. Hai să mergem toți, să facem ceva comun. E românilor. Hai ceva comun. Ei, în primul rând, vorbesc acum că e vorba de maghiari. Ei se simt în România cum se simt și în Ungaria. Oi, râd și-l -și joc de ei. Că, voi sunteți clasa de jos, în și ce privește maghiarii mei. Noi, a, voi sunteți aici, venetici. Una la mână. Și îți dau și exemplu. Am colegi care mai îmi iau uh, comenzile. Și îmi spun, m-am săturat de ungurii tăi. Nu te-ai de ungurii mei. Sunt români și ei, sunt clienții firmei. Asta este uh, problema. Prietena mea nu știe mai iară, foarte bine. Mă, ok. Florin, Florin, este... Florin, Stați așa. Deci ați identificat probleme, ați pus degetul pe rană să vrea toată lumea, da? Asta ați exact, zis dumneavoastră. Exact, să Hai, hai că suntem poate deci, și mai aproape de o soluție. Deci cum facem să vrea toată lumea atunci? modificăm ONG-ul, fundații, să asigurăm tabere de vară, bani în, în, în liba română, ban. Nu știu cum să se facă, trebuie să fac, dar trebuie voință de la toți. Pentru că și ei sunt cum sunt românii noștri, din Serbia, din Transnistria, din Voivodina, au acei, aceiași, aceleași probleme. Nu, nu au aceleași probleme. Statul român, să știți că... Statul român este exemplu... Uh, deci, nu, nu, nu, mă puteți... refeream, nu mă refeream la asta. Ascultați-mă ce vă spun. Florin, ascultați-mă ce vă spun. Deci românii din Voivodina îi de steaua mamilor. Nici vorbă, nici vorbă să aibă drepturile pe care le are comunitatea maghiară în România. În urma acordului dintre România și Ungaria, da, semnat, acum 20 de ani, ăsta era să-l strice Dragnea din prostie, că nu știa nimic despre el acum v două luni, când, cu, cu guvernul Grindeanu. Mă înțelegeți? Deci, da, da, da. încă o dată, maghiarii din România, sau mai bine zis, drepturile comunității maghiare, sunt, de exemplu, în Europa. Am dus lucrurile da, astea de foarte acolo. departe, dar uite, până la urmă, nu cumva, tocmai pentru că am făcut asta, s-a produs enclavizare? Nu, nu, s-a produs enclavizare din reutate. Exact cum se produce înclavizare cu românii din transmisie acum. Deci autoritățile de acolo și populația, în primul rând populația, că autoritățile reprezintă, pur și simplu, uh, pun degetul pe ce vrea populația. Dacă la noi, în satele acelea mai, care nu sunt urbane, deci nu vorbesc de zonele urbane, satele acelea sunt la fel cu satele uh, din secuime, ce le spune, să zicem, un partid, nu dau nume, aia e. Dacă aia zice că, cu tare președinte, a vândut copii, așa e, pusă. Fi, nu fiu să fii copil. Să fiu orice altceva, că nu te crede că tine de pe, pe cea. Florin, spuneți niște lucruri foarte interesante pe un post național care se aude și în Covasna și Harghita. dar ce mă fac eu? Ce mă fac eu dacă ungurii nu înțeleg ce au zis ce a zis Florin din Curtea de Argeș, care trăiește în brașov însurat cu unguraică da. și se înțelege, și cu cumnații lui, care nu știu deloc românește. Deci, ce facem noi dacă oamenii ai acolo nu înțeleg această emisiune, Florin? Trebuie să ne deschidem față de ei. Nu cură, cu Nu că nu m-a servit. Ok, nu ai servit, te-ai dus. Uite, uite așa se spune, uh, îți dau mici, uite așa, ușor, ușor, picătură cu picătură. Nu ne trebuie o ploaie torințială, pentru că piatra de asta aruncată într-un lac nu o scoate nimeni, 100 de ani. Trebuie picătură, picătură, se va face o baltă mare. Dar dacă noi nu vrem, noi, cei mulți, cei de sus care sunt o mână, put, uh, uh, profită, cum ai spus, UDMR-ul. Ține, ține nu mai pe limba maghiară, nu mai pe zone, nu mai pe nu știu ce. Ai noștri țin la fel, asta e Ciolanul, În general. Deci noi toți trebuie să facem o ONG, o fundație. Hai să mergem. E sărbătoarea secuilor. Perfect, mergem, facem o fundație și facem niște invitații. E nu știu ce zi, a, nu știu ce oraș. Uite, e octombrie să Brașov. am nicio problemă, vin foarte mulți prieteni. E secuim acolo. Foarte Cine interesant în ceea ce propuneți. Din păcate, soluțiile noastre, îmi cer scuze de la Cătălina și de la Gabi, care nu mai au timp să intre, că se termină emisiunea. Uh, Florin propune, vedeți niște lucruri care lui se par firești, pentru că trăiește la Brașov. La fel și Eni, De etnie maghiară, care ați auzit-o cum vorbea, cât de bine vorbea românește și mai ales care era realitatea familiei. Vorbesc cu soțul în limba română și cu copilul maghiar. Nu e nimic dramatic în asta, să ne înțelegem. Totul... Totul este să putem să exportăm aceste exemple de bună comuniune din Timișoara, din Cluj, din Baia Mare, din Oradea, da, din Brașov mai ales, să le ducem către aceste zone izolate din toate punctele de vedere. Pentru că statul român statul român și politicienii, în special cei care au avut deal de făcut cu dmr au fost de acord cu acest compromis de a izola două județe ale României, aproape de a le scoate în afara României. Pentru ca din când în când se ducă unul să dea cu piatra, cum zicea Florin mai devreme, și să zică, uite, doamne, în țara mea, uite în țara mea, în țara mea am nevoie de soluții, de fapt. Cu toții trebuie să le găsim împreună. Cu prietenie. Vă mulțumesc! Ați ascultat România în direct la Europa FM.